Ті тварюки розстріляють його тут, відповідала вона. І була так певна цього, що навіть обмірковувала, як їй прочинити двері, щоб помахати йому на прощання рукою. Та не поведуть вони його вулицею під охороною тільки шести заляканих солдатів, стояв на своєму хосе Аркадіо. Адже вони знають, що народ готовий на все. Байдуже до чоловікових аргументів Ребека й далі чатувала біля вікна. «Ось побачиш, які це тварюки!» – повторювала вона. У вівторок о п'ятій годині ранку, коли Хосе Аркадіо допив каву і спустив собак, Ребекка раптом зачинила вікно і схопилася за спинку ліжка, щоб не впасти. «Ведуть!» – видихнула вона. «Який бо він гарний!» Хосе Аркадіо визернув вікно і охоплений раптовим дрожем побачив у блідому світлі ранкової зорі брата. Пізнав на ньому свої штани, які носив у юності. Той уже стояв спиною до стіни, взявшися в боки. Пекучі нариви під пахвами не давали йому опустити руки. Стільки мучитися, бурмотів полковника у реліано Стільки мучитися, і все для того, щоб, врешті-решт, шестеро виродків убили тебе, а ти нічого не міг зробити. Інусе повторював ці слова і то з такою люттю, що нагадувала екстаз, аж капітан роки м'ясник був зворушений, що він молиться. Коли солдати підняли гвинтівки, лють полковника Ореліано Буендія матеріалізувалася в якусь клейку гірку субстанцію, від якої йому змертвів язик язики заплющилися очі. Алюмінієвий блис світанку раптом погас, і він знову побачив себе малим хлоп'ям у коротеньких штанцях, з бантом на шиї, побачив, як батько заводить його ясного вечора до циганського шатра. Побачив лід. Коли зачувся крик, полковник Уріліану Боендія вирішив, що то вже остання команда загонові. З гарячкою цікавістю розплющив очі, сподіваючись, уздріти сліпучі траєкторії куль. Але побачив тільки капітана роки м'ясника з піднятими догори руками, та Хосе Аркадіо, що перебігав вулицю, наставивши свою страшенну двостволку, готову вистрілити. «Не стріляйте», – сказав капітан, звертаючись до Хосе Аркадіо. «Вас послало мені саме божественне проведіння». І тоді знову почалася війна. Капітана М'ясник і шестеро його солдатів вирушили з полковником Ауреліано Буендія визволяти революційного генерала Віторіо Медіну, засудженого на смерть у Ріоачі. Думали виграти час, переваливши через гірський хребет дорогу, якою пройшов Хосе Аркадіо Боендіа, перш ніж заснував Макондо. Але не минулої тижні, як пересвідчилися, що це не намір. Зрештою їм довелося пробратися небезпечним шляхом через гірські відроги, маючи з боєприпасів тільки патрони, що їх було видано для страти. Ставали табором поблизу міст, і котрись із них, перевдягнувшися, гуляв удень вулицями, тримаючи в руці золоту рибку і налагоджуючи зв'язки із зачайними лібералами. Наступного дня вранці ті виходили на полювання і вже не поверталися. Коли з перевалу нарешті побачили Ріоачу, генерала Вікторіо Медіно вже було розстріляно. Прибічники проголосили відважного полковника Ореліано Боєндія головнокомандувачем революційних сил усього узбережжя Карибського моря, надавши йому чин генерала. Він прийняв цю посаду, але від генеральського чину відмовився давши собі обіцянку не носити цього звання ДОТи, аж поки не буде повалено уряд консерваторів. За три місяці вдалося зібрати понад тисячу чоловік. Але майже всі вони загинули. Уцілілі перебралися через східний кордон. Згодом стало відомо, що вони, відпливши з Антильських островів, висадилися в Кабо де Лявела. А відразу в усі кінці країни було передано телеграфом Триумфальне урядове повідомлення про смерть полковника Ауреліано Буендія. Але через два дні ще одна довга телеграма, яка майже нас догнала попередню, вже повідомляла про підняте ним нове повстання на рівнинах Півдня. Так виникла легенда про всюдисутність полковника